Ти чуєш, Якове? Майже про тебе історія. Так-так, продовжуйте, пане Богусе. Я повернуся за хвильку. А ти, він показав ножем на маю, навіть не думай йому допомагати. Ти зрозуміла мене? Укут. Отожбо.